Baskapena erakunde internasionalistanen kontrako epaiketa dela eta, badakizue, herri epaiketak antolatuak direla, herriakaske mugimenduak enteituta. Eta burrengo itzordua, gure eskualdeari dago kionez, ba, laren bata hontan izango dugu, honetaz hitz egiteko gure estudietan sufi dugu, irungo askapenako bakideak, eixo, egunon? Eixo, egunon bai. Bueno, e, larun bata hontako itzorduaren inguruan itzegin aurretik, erri epaiketen inguruko inguruan, eh, arituko gara. Piska bat laburbildu ze zentsua du erri epaiketa honek. Bueno, ba, labur labur esan da, e, gure ideia ekimen honekin da estatu espainol imperialista epaitzea. Eta zergatik, ba bueno, ba ikusten dugu askapenaren azkeneko okresban 28 urteko lana izugarri positiboa izan dela Ba, e, kapitalismoaren kontra borrokatzen duten herri mugimenduentzako, sekulako eskola izan da, eta, ba, nik, eta nik nire generazioko beste jende asko, harreman oso nauki dugu askapenarekin, ez? Ba munduan, gatazka bat zegoenean, ba... ba Transmisioka teori egin du askapenak, ba, kurdiztango borroka mena salduz, palestinan gertatzen zena, sahara, nabi Aialan, eta guretzako sekulako eskola izan da ez. Eta brigadaen bitartez ere bai, ba, parte hartu bali e, izan duten pertsona guztiek ere, ba, sekulako esperientzia zela kontatzen dute, eta munduaren beste ikuspegi bat garatzen laguntzen duen e, ekinbide ekin bat dela. Horregatik guk pentsatzen dugu Azkapenak sekulako lan internazionalista egin duela, egin duela urte guzti hauetan eta oso positiboa dela, ba, esan dudan bezala, ez? E kapitalismoa garaitzeko ba herri mugimenduenekin biderako. Hau alde batetik kan edukita beste aldetikan ikusten dugu esta, estatu espainolearen esentzia etaekin bida zein den, ez? Eta ba batez ere eh hauet, hauetan haueetan 4 lauzuta identifikatuta ba, ikusten dugu estatu espainolarren oinarria imperialismoa dela eta labur labur esango ditut ba herri eramango diren puntuak alde batetikan dago ba, estatu estatu espainolarak abiaialan egindako espolio eta genozidio izugarria ez ba bai kolonialismo garaian hitz ari gara historiako genozidiorik haundienetaz, eta buruzari nahi, baina, nahiz, baina estimatzen dira uste dut lagoita mar milioi pertsona akatu zirela, bai e, berdintzait e, gaixotasunen bitartez, baina baita ere eraliketa zuzen edo, edo lan baldintza izugarri gogorretan e, jarri zituztelako ez? Niko golatzen dut, han egon ginenean, bueno, elmenos ezaguna da Esaldi bat esaten duena ba Potosi ba, ez da eztagite imperio espainolak zeukan bazilar gotorreko du eta esaten zuten ba posible zela subi eh, eh Ciliaresko sibitat eraikitzea Atlantikoa gurutzatzen zuena, eh? eta hangoek esat, eta baiot zegia zela, baina hangoek esaten zutela, bazela posible eraikitzea bizu bi, bata etortzeko eta beste gueltatzeko, ba akatu zituzten indio guztiekin, ezta? O sea, segulako sarraskia egin zuten. Eta gerora ere bai hamen mendeko independentzia prozesuak eta gero ere etzenor bukatu. Horre dependentzia ekonomikoaren bitartez eta transnazionalenekin bide eh pila baten bitartez ba segula, espoliazioa jarraitu egin du, ba hor ditugu Santandea rendesa, emengo iberdrola ere bai, eta, bueno, emendikan ere bai, norbaiteko errotaz jakin nahi badu, gomendatzen dugu bazka militante Luis Miguartek idatzen liburuat iberdrola eriburuz, zein etan argi eta garri ikusten den zelako impaktoa dituen multinazional espainoleen ekin bidak abiaia dan. E, beste alde batetik, e, Mendebaldeko Zajararen egoera, E, gaur justu garen etortzen da, ba 40 urte betetzen direla Madrileko itunak sinatu zirenetik anez eta hor berriro ikusi zen deskolonizazio prozesu e, ordenatu bat behartzuenak, ba, estatu espainolak Marokoren monarkiarekin sinatutako akordio ekonomiegengatik, ba berez aurrera utzi zituztela eta eta Mendebaldeko sa, Sahara ba inbaditua izantzela, eh, eta gaur egun ere desidea horretan mantentzen mantentzen da, pues, e, E, aurretikan jartzen dituzte lako, Marokorekin eukiditzazketen harreman horiek, eta horri ere salatu nahi dugu. Beste alde batetik, e, ba, Naton daukan parte hartzea. Nato e, gaztelera zotan. Ba, Berroita beratzean sorturiko, sorturiko erakunde hau, e, Ba bloke imperialista Karmatzeko eraiki zuen eh espiegitura militar hizugarri hau eta bertan e, estatu espainolak parte hartze, e, bestakit, lehenengo mailakoa dauka eta ezgarazikorain esaten e, banatoreen egin dituen triskantza eta eta genozidio guztiak baina goratzea besterik ez daukagu azkeneko azkeneko urteetan Libian gertatu dena eta estatu ba, bueno, gutxi gora bera establistatu bat zena, zelako ba, e, zelako guda zibilan bilakatu duten. Hmm. Eta bueno, gaurre gara nere bai, gaur gara garen interesante dato, reta datora artikulu bat Inaki Gilda San Vicentena pizkata saltzen duena, ba natore natorni bilbidea gomendatzen du gure bai. Mm. Eta azkenekoz eta bukatzen dut da ba estatu espanyolan bertan dagoen egoela, ez? Eta guk identifikatzen dugu la herrien ba, er, kartzela kartzela bezala, ez? E, e, estatu espanyolan barnean herri desberdinak daude. E, estatu espanyola ba bere ba proiektu e, kapitalista esartzeko estatu zentralista baten beharra dauka hori hori bermatzen duelako e, kapitalaren reprodukziorarako baldintza honenak eta hori lehenengo helburu izan da pues beste nasionalidadek ere zapaltzen ditu, ez? eta hemen euskal herria daukagu, eta ondotxe esagutzen dugu hemengo egoera eta gaur egun orain dikampairatzen duguna, hor ditugu herriko e, erri, enkasua, epaik eta politio jarretzen dituzte, e, atxiloketak jarretzen dute, eta bar, bar erreperzioa bere goreinen dago, eta ba, nola ez aipatu, kataloniako egoera gaur egun, hori, e, ba e, estatu espainiolearen barneko herrien gatasak hor dirauela. Orduan bi gauza horiek ikusita ikusita, Estatu espainolaren onarrian eta bere bere konstruzioan dauden logikak zentzu diren eta beste balde batetikan, askapenak askapenerako mugimenduan egiten duen aportazioa ikusita, bazaten dugu, hau ez da zilegi. Estatu ez da zilegi, askapena bezalako e, erakunde bat epaitzeko, internasionalismoa epaitzeko. Hor duan, ba, ba, epaitun eserlekuan... E, Ez ez, eta altxatzea eta guk Estatu Espainola epaitza erabaki dugu. Azte esken honetan, baitare, bueno, mozio bat aurkeztuko duzu, irungo udaletxean, orialde batetik, eta esamarra dugu, bueno, ba... E, hilaren amabian, irailaka amabian aurkezpen bat egintzen duten, horren e, bueno, bai herriak e, aske eta larun bat ontan izango den ekimena, babez e, zabala jaso zuela. Nola baloaratzen dozute, orain arte, bai askapena jaso dituen sustengo eta babez guzti hauek. Ba era ba, era nahiko positibuan egia esan. Eh sanbarra dugu ba hori Herriak Libre pat, plataforma pixkat e, osatu zela ba herritar esberdinekin ikusten zutenak epaiketa hau etzela batera sigilegi ez eta ba badirela jailabete batzu lanan gabiltzala. Eta ba hugu gure, gure herrian irungo herrian ba eragile esberdinekin egon gara eta egia izan Ba, egotea lortu dugunekin ba, jarrera nahikona topatu dugu lerkorra, eta pixka bat printzipio oinrizko printzipiokin bat egiten zutena ez, Eta dela bazkenean hau ez dela... Ez dela epaiketa judizial bat esan dezagun, ez dela go, ez dela ez dituela eh, arrazoi judiziala, baizik eta arrazoi politikoa dituela, eh? Eta disidentzia politikoaren kontrako epaiketa badela. Eta orrela, pues eh puntu oinarrezko puntu horrekin oin ados zeuden eragile eta normanakekin, ba eh prentza genuen irailak ama bien eta ba, bertan berdan, ba oso eragile ez berdinia zeuden, basilak hasitatikan, eh Gaste komunista, eh, Eh, Podemos ekoak ere bertan zeuden, La, Bela, eh, Eskerra Bertzaleko Sortu, Ernai, eh, Ikasla Bertzaleak Ikasle Sindikatua, eh, Nikolaas Gerendiaen Errepublikaren Elkartea, Eta bueno, buruzari nahiz, eta ziur baten bat utziko dudala, baina nik uste dut eh, amagos bat eragile kontatu genituela. Eta bertan egoteaz gain, ba, eh, larazi izuguteno elkartasuna ere eh, aipatzegoa da. <hazurra> <hazurra> bueno, elkartasun hori baita ere modu baten edo bestean irudikatuko da, larun bata honetan izan nen, den e, bueno, ba, ekimenean. Piskabate, bat guzo, ba, azaldo zer noako izango den larun hontan irunen. Hori da, ba, esan esan da, hilabeteak izan dira, baina urriak irugu markatzen dugu ba, salak eta elkartasuna adirazteko eguni garrantzitsuna bezala. Eta egun amabitan hasiko da e, San Juan plazan eta lehen haipatu dudan e, ba, logika horrekin berri ba, epaiketa bat burutzea duguel buru. Amabitan, prinzipios, manifestasi batean godu gu eta bueltazirkulas e, bat bateman eta San Juanen bukatuko dugu eta hor, ba, ez dakit nola esan. Ba, espaldiko euskaldune e, justizain inpartitzeko modua berreskuratuko dugu eta horrela epaituko dugu Estatu Española. Beraz, jendaren parte hartzea ezinbesteko izango da. Herria behar duelaako izan Estatu espainola epaituko duena. Eta hori eta gero ikusiko dugu haberse sententzia mota aplikatzen zaion. Hori, ba bueno, herriko, ez dakite, el consejo de Sabias izango da hori erabakitzen lagunduko diguna. Eta gero bazkari bat egingo dugu hazian, e, tiketat jara salgai daude hazian aranaztarran eta sunbilan, eh, bazkari goxe-goxe bat egingo dugu, eta, ba, bueno, gero gurasmoa zen, zeiterritan, konzertuak egitea. Baina, ikusten dugunez, eh, aurretik anera egiten ginen unalizia zuzena da, eta orain dela gutxi, ba, eh, atxiloketa batzuk egon ziren baigorrin, eh, ba, bueno, bake prozesuaren kontrako beste, eraso berri bat, eta eta manifestazio bat ditua dago donostian, arratzaldeko bostetan. Orduan, ba, ikusi dugu, Tarta irekitzea, jendeari manifestaziora joateko aukera ematea, eta kontzertuak arratzaldeko sortziterrietara atzeratu ditugu. Orduan, Baskari izango da... Gero nahi duenak manifestazioa joateko aukera gukiko du eta guke mendikan ere deialdia alusatzen dugu gara joateko. Eta gero bueltan ba, kontzertu gukiko ditugu e, Sangre de Mono eta gero azkeneko momentuan ere ba animatu den beste talde bat ere gurekin izango dugu. Mm. Beda giro gongo da zian. Beste talde eketalde nazionala, nazionala urriak amabian izango da, iruñan eta horretarrako baitare bueno, autogosa kantolatuat dira gure eskualdean. E, Izenomaiteak, irekia daude oraindik ez da? Hori da, ba, irunen egingo dugun bezala, Euskal Herriko beste... Bueno, Euskal Herrian, txoko ezberdinetan egingo dira, herri ezberdinetan. Baina latare, nazio ere egingo dira. E, Jaqin badar, Argentinan egingo direla, Venezolan usteut ere bai, Herrialde katalanetan Mozioak ere, Kataluñan aurkeztuko dira, CUP dagoen udaletxetan, beraz honek, Euskal Herriaren kontestu geografikotik aratago joango den gauza bada. Orduan, e, leku guzti horietan aurretikan erriepaiketak egongo dira eta gero euskal herri maiakoa edo esan genezake kasimundu maiakoa ba, iruñan egingo da, zuk esan duzun bezala aurriak hamabian. Orduan, autogusak ba daude eta puntatzeko ba, zian dago zerrenda eta animatzen dugu jendea jendeara joateko. Bueno, ba, Sophie guzti horrekin kalditzen gara, eh? esker mila, gurean izatagatek, mila esker. Ba, izuei, eh, esker kasko.